і допомогла все підготувати. Таке мале, а скільки усього йому треба? Плюшки, сорочечки, пляшечки, сосочки, брався за голову Максим, витрачаючи останню сотню із Софіїної заначки. Не журися, Максиме, все дістанемо, заспокоювала його теща. Мама Люба володіла дивовижним даром знаходити спільну мову з людьми. Варто було мамі зайти в магазин і розпочати діалог, як поступово кілька звичайних між продавцем і покупцем фраз перетворювалися на бесіду. І от уже на прилавку з'являлося щось недоступне іншим, якийсь дефіцит. А дефіцитом в ту пору було все – від пелюшки до соски. Для того, аби надбати такий вкрай необхідний немовлятій предмет, потрібні були дуже серйозні, на рівні хіба родинних, зв'язки в аптеці. Не купувати, діставати – От найпоширеніший термін, що визначав процес придбання. Діставати. Найпотрібніше слово, а найпотрібніша людина той, хто стоїть по той бік прилавка. В крамниці, в аптеці, на автовокзалі чи залізничній станції, в хімчистці, всюди. Софіїна мама – таких потрібних людей, знайомих, мала безліч. Отож, увесь необхідний для онука дефіцит знайшла, помила, розклала, підготувала до вжитку. Попри радість, з'явився і клопіт. Наталочка, ідеальна, розумна, врівноважена дитина – Дізнавшись, що замість очікуваної сестрички народився братик, вдарилася в сльози. «Не сіть його назад! Я сестричку хочу!» Але це був лише зовнішній прояв. Справжню причину гірких сліз дитина нашептала вночі на вушко бабусі. «Мама тепер мене не любитиме?» Вона весь час буде з тим малим крикуном. Я його не хочу. Баба Люба не знала, що відповісти. Переживання однієї дитини при народженні іншої обминули її. Софія росла одиначкою. Шепотіла онучечці. Ні, Наталечко, мама любитиме тебе ще більше бо ти вже велика і розумна, а братик – маленький і дурненький. І донечка Наталочка тепер дуже потрібна мамі, їй самій важко доглядати малюка. Потім, як це завжди буває, жива, мила, хоч і криклива лялька підкорила серце майже дорослої вже сестрички яка відчула себе напівмамою і залишила за собою право дати їй ім'я. Хай буде Павликом. В кінці травня декретна відпустка закінчувалася. Софія й Гатки не мала виходити на роботу, поки Павликові не виповниться бодай рік. Проте спецпідрозділ не давав спокою навіть тепер. Гарматний прийшов до Софіїного дому власною персоною. Для годиця зробив козу маляті, оглянув помешкання, поцікавився, чи все гаразд, які проблеми, а потім, нагадавши в такий спосіб, кому родина завдячує теплим куточком, Поставив питання Руба. Софія Андріївна, Аврав, пропадаємо.